وما كان خير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما ادين بتعيذ الله وهو تلك ذاغه نه خدام منقوم دي چې کنه يقنو توفي الصلاه الصبح مصدر هذا چې تار کې خنوتي دایما شته فنشت وروتينه راځي مکريبو داټو نه جواب نوخه مشکل دانو سودا بهره غره ستري وته حاجي ترا د ثابيت کو او دایي ثابيت کلاجه کو نوته نه دایمن نشته دي علي رضي الله تعالیه كان يقم بالصلاه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 اونو ته دې مننه لري چې ناځله ده دغه رسول صحابه دا هیڅ څونې نادرہ دنا وایي د کومه قوا يم باندې ورسته یو سم د خلکو محمود له څونې نادرہ وایي ته ممرم دا خير او دا دین دا خير وړي دا څونې نادرہ نه نه خدانو چې دې را کوم دې اونوته په کې ټول یو یو کالندر یو څه فاتې دی ما نه ویلاله په به نو چې منگل نظر قدري واول ما قند فيه عليه وكامل هنا الامر انما بالذات كان محاربا قال عبد الله يكون یا پوند چې یها وړاندې او تاسو کولای په خالي په ځای کې دو علي اعداءي او خروج په تدریج او نوې دي اا قنوت هغه تل چې په پای کې د مغرب کې هم او مغرب او که به د تفا قنوت دایمن شتي دا که پای کې قنوت دایمن شتي او که دغه فقد ساجنا بنت ماحان قنوتنا يداروا بالمتقين جاهل الشراق يا جاهل الشراق وهي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو كان قد فيها تحدي القبضه في بدر ايضا عندنا ذكريه قدنا دمناتي حكمي تعبير <تصفيق> یې دا فجر مغرب او سم وقارین شولې که په مغرب و دایم نشتی په فجر کې دایم نشتی مغرب کچې راشه دا قونات نازله ده فجر ده نازله تعبیر باندې پوسه وي تا فقال لقد تقدم وكاعد وهي طرهات تن محمدره طرهات تن واط تن طرهات تن اوت دغه دغه دغه دغه سراتي اوستا يا ته یې دی ایکن مکه دایې شیو شایدي په ویდან پیرشه کو نو تینا دې نه دې ہاں وای په کا دې یو دې دې اوبې میا دا چې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې چینه یې دایمه نه څنګه چې ولیدل ترنا چلی ولیدل تدې وانه پښتو دایمه نه کوم اچھا دی وی نازلیو وای او پی قاله حبتنا قال <سؤال> اللهم يا رحمان قال <سؤال> ما <متحدث> تني تعليم على حبتنا شيخ قال <سؤال> قدنا متين ان عمران بن حارث بن تيميه قال قد قلت ان ما في داري سبا ولا ما قبل الوصول ولا بعده مني وایو دکای نازلیو و نا او دایما فجوون نا اله حنور او پی قاله حبتنا قدوره على حبتنا ابو اوره قال حبتنا اللهم يا رحمان قال انا کوي پاته دیږي چې مکدور کین دی وی دابا مکه کې وستو مکه ویلې ده خو دی مکدور کین دی هغه و او کان احمد مولا او کله دی مولا عباس مستقند کوي چې عباس کو وی دې په ورڅ کې خو دی په مکه کې على ولداي که بارسا کې کشمکا شروع دیولې دې کومکه کې آرام دی اما پر هغه د ترتیا په یم ان ابن مسعود دقه وو قبل او یہ على حضرتنا محمد کو صلی نعم ان ابن عمر عمر عمل نفسه كنوتنه وبيده على حد انه يؤول على حد انه او فذا بلا من مسئول لم يكن يقطن في داره كله يارد وره اور دے ترتت سنگ و زریوار شروع کرے دایما خنشتي انا نازل من قدن الحق انا نازل حالا ده وقت کان المسلمون فی خطا عجوان سی کل ولایت عمر فتولو ارائد عمر کی مسلمانان پجیحات کی بشروع او فی اکسر یا قلم کن یقنق لذارکا تجنگ محمد قنوط نو روحان فاذا بودا دائن کل قنوط حالاو چې قد کان محاربان لمن نه محارب قوم عمر ور ولې دنا دینه ثابت ده لیاننه نعلمه عن امم الناس الا في وقت ما كان امر صاري صاري ده هی څنګه مونته چې امام ده غو پر بارکاو لیکن په یو وخت او دیدته و سرکاو جا جنگ بخامه او مشرود نود ابن زبير او قولنا اي مان من قنوت في حاله محاربه بعد ثبوت زوال <سؤال> قنوت في حاله عدم المحاربه حاربه بعد ثبوت زوال <سؤال> دع قنوت في حاله عدم المحاربه كذلك او قنوت انو او ذا محاربه ده هم دينا صاحب دينا هم نيشتري ديچو کې وسان انا ما اخر خبره د دا کمشه د محالوی نه د عام امت, دا دا دا في. امت وي دغه قد عن ذلک غمسکی ف عام امت کې د شریګو ځای مو ته هم اختراپ دی مامه شافیصه وي مامه وحنیفه وي هغه و سلم لقد ذكرت ذلك ولما ذكرت ذلك من ابتدیده مدینه تثبیت دینه باندې ایمان ته دی پکا ناروینه او تعالی دارې د مصلوت اېدنه د خپل یو یو او د دې چې دا داخله ده ولنه نرم ان هغه له دې نه ان مقلدت دوهه او راته په دې په تور علي یې فلم کارنه مداهې یې راوې ان شوې دې شقیا ته وګورو خو قنوتې دایمه فی حال حضین و لا غیری هی پودوانکی ماشی. فی حال حضین بلہ پسنده و لا غیری هی پودوانکی ماشی. صحابونا نسار ماخان کی و ماخستان کی ہم دا بحر عشاء لفع غرض یغم محتمل لکې دا عشاء په معنا د مغرب دی او عشاء په معنا د اعتماده خو خیر دی کې راغله فجر کې مغرب کې او عشاء کې محتملا ته کې عشاء په معنا محسن شي یم محسن د مغرب شنو څه او تا کې به فاجرا صبح او صبحکی او قایشا کیстаў او څوک نیشته څوک شتا او څوک نیشته هغه څوک چې نشته هغه وی په سا په ما سفخین ماجیزر کې نشتا نو او ماحمو څنګه نشتا که از کې سارو ماحمو ما څنګه په چا باندې خیر کوي په زهرا او 파 تران ما به خبره پیګی تاسو وكان امره يا رب محمد لم قلته فيه من الصلوات لذلك اصفر المغرب ها على ودعنا كده بدنا نقل له من اجل اسلام وكان يقصد في صلاه نشاء فديكم يستمعوا ليه ان ذلك محتمل يكون يا المغرب يكون هي ده د دو نقل د واع صحابو نه چې فجر مغرب د دې محتمل ده او عصر او ظهر کې د دې په خاص ولم نعلم حداهم احد منهم انه قناه في ذون لا في عاد حاجه حد علي برما كانت ثاني صلاه تعالى في في الحال <سؤال> حال <سؤال> وفي عدم الحرب. وكان فجر لا خنوط فيه في حال عدم الحال وكان ارتد فايز والمغرب لا شاء على قنوت في في حال عدم الحال عقو ارتدف كون في حاله الحال كو لا هنوت فيه في حاله الحرب اذا لا اقدر بطن في التفول حال من يقتوي اټین چې نا پرځه د اسمن دی اټ سو جنازې ن کیه اټ چې مون ته ریبامو چونی نو ګرځنی غو مون یو کوي دیواله ورکه راځي کا هاه وته مون وې په راولا یو سوراج یو راج نا یو باندې پی راول ما پوسو کړو کانور انورا میو فل ما ټول جوخل لويو هیڅ نو تنه دې دیوال ورکی په نه راو سبا یې دا غنه د وروستو پراغ خینه وخت دې تیرانه و هلته غوډي مې پانه په دې کتابه کونو دې رو نه کا څوک دا يم خلا راغه اونو تنازيله شيخ اونو تنازيله کې ویلي دا تساعد کې دي ما خام او وحافي ټول کاچونه اوس ګوره په دې کې واه آ کو دې نا کونوت د امهغه د حس سره ما هند په کونوت فی ما شواهو علت دله صلات د وجنه نه دي بلک زه محاربي د وينه دي کو هي او ویتر کې د صلات د وجنه اې د ویتر کې ستنه زمملک کونی کې ویتر صلات دې پټول کار کې ویتر صلات نه ها ته دي ما خود دیدی خو آختی بیخو یا اخیر دیدی چالو سنن چالو خواه یا باب بلوی ما ماند موی مند موی ترزیمیت ایساس شریم. اموشتیخ بیماریدی مستیخ بیماریدی مستیخ بیماریدی مستیخ بیماریدی.